hoofstuk 204, Tulea se weeklaag, Miriam se troostende woorde, Tulea se selfbeskouwing, berou en boetedoening, Yahshua sy lieflingskos, die ou en die nieuwe Tulea. Eers na Rikkie het Tulea weer herstel en het bitterlik begin ween en gesê, O meester, Waarom het ek ooit siende in hierdie huis geword? Waarom het ek die vrou van Serenius geword, as ek nou in my vermeende geluk soveel moet lei? Waarom het hierdie doies tot lewe opgewek? Waarom moes daar dan weer in lewe in my borst terugkeer? Is ek dan verleiding geboore? Waarom juist ek, terwyl duisende en duisende toch rustig en gelukkig lewe, en weet van een traan, wat dier die pijn uit die oog gepers word. Miriam, dier medelije beweeg, het Tulea met die volgende woorde vertroes. Tulea, jy moet nie twis met die meester, wat jou en my Elohim is nie, want kyk, dit is soos sy weese en weise wat doen, dat hy juist diegene wat hy lief het, aan baie sterk beproevinge onderwerp. Herken dit in jou hart en wek op niet jou liefde tot om op, dan sal hy sy dreige mens spoedig vergeet en jou op niet in sy barmhartigheid aanneem. Want hy het die boosdoeners al baie dikwils gedreig en hulle ondergang die volgende dag dier profete laat verkondig en die plek laat aanwees waar die honde hulle bloed sal oplek. Maar as die boosdoeners hulle dan hulle toevlug tot boetedoening geneem het, Dan het hy wel dra aan die profeet gesê: "Sien jy nie dat hy boete doen nie? Daarom wil wille kom ook nie straf nie." Toe Jona deur Elohiem geroep is om aan die Niniveëte wat in alle moontlike sonde verstrik geraak het, hulle ondergang te verkondig, wil Jona nie daarin gaan nie, want hy sê: "Meester, ek weet dat U net uiterselde dit laat gebeur waarmee die profeet moet dreig. Daarom wil ek nie daarin gaan nie." so dat ek as profeet voor die nenefiete nie tot skandik word nie, as jy selfsekerlik weer oor hulle sal ontverm. Sien jy, selfs hierdie profeet het ‘n gegronde twyfel oor Elohimse toren gehad. Ek raai jou dus aan, doen wat die nenefiete gedoen het, en jy sal weer in barmhartigheid aangeneem word. Hierdie woorde het toel jou weer moet ingegewe, en sy begin om oor haar na te dink, en het gauw baie fout in haar gevind en gesê, O Miriam, nou hier sien ek, en word het vir my duidelik, waarom die meester my so tigtig, want my hart is vol sonde en vol onsywerheid. O, hoe sal ek ooit weer kan sywer? Hoe kan ek dit dus dur waag om die gewaarde van alle gewaitheid met so'n uiters onrein hart lief te hee? En Miriam sê, Juist daarom moet jy om lief hee, dier jou berou vol op skuldbekentenis, want alleen soe liefde sal jou hart reinig voor om, die gewaarde van alle gewaitheid. Toe die kynkie laat in die aand weer met sy Jacob thuisgekom het, het hy dadelijk na Miriam toe gegaan en iets te eten gevraag, en Miriam het om dadelijk brood met botter en jening gegehe. Daarna sê die kynkie, Ek sien nog een ander spuis, gee my ook daarvan te ete, kyk, dit is die hart van Tulia, gee af vir my, omdat jy haar al vir my voorbereid het. Nou het Toulia voor die meester neergeval en geween, maar Miriam sê, oor meester, ontverm jy oor hierdie arme kind wat soveel leid, en die kankie sê, ek het my reeds lang kal oor haar ontferm. Anders sou ek haar nooit opgewek het nie. Dit was slechts sy wat geen notiesie van my erbarming wou neem nie, maar liever met my in haar hart wou twis, as om my daarin op te neem. Omdat sy haar hart nou tot my gewend het, het ek met haar gedoen, soos met die inwoners van innevee. Na hierdie woorde het die kynkie na Tulea toegegaan en haar gesê, Tulea, kyk, Ek het nou werklik baie moe geword. Jy het my eens op jou arms gedra, en dit het my goed gedoen, want jy het baie sachte arms. Staan nou dus ook op en neem my op jou arms en voel hoe goed dit is om die meester van die lewe in jou arms te hee. Hierdie wens van die kynkie het Toelia'se hart volkoma gebreek. Met die grootste moendelike liefde in haar hart, het sy die kynkie op haar sachte arms geneem en wenend gesê, O meester, hoe is dit moendlik, dat jy my, na jou vreeslike dreigement, nou so barmhartig is? En die kynkie sê, omdat jy die oud toelia, wat my teen gestaan het, afgeleed, en die nieuwe een, wat my werd is, aangetrek het, maar wees nou rustig, want ket jou nou weer lief, dier die voorval is allemaal tot tranen geroer,